Ətənə müsəlmanlar, ən birinci təqlağı olmağızı çağırlar. Və bizə vacib olan məsələlərdən də biri xüsusən qadınlar üçün hicabdır. Və hicab barədə kəsən xütbədə danışdıq. Və xüsusən də bu mövzullara, belə mövzullara daimə ehtiyac var. Çünki biz bilirik ki, ticəmiyyəti zəiflətmək üçün çifayətdik ki, oradakı qadınları zəiflətmək. Qadınlar zəifləsə, cəmiyyət zəifləyəcəyir. Yəni, cəmiyyətin möhkəmliyi qadınlardan asılıdır. Yeri var. Xüsusən də tarix edir ki, və səhəmbar sallallahu aleyhi və səhəm buyurur ki, bəni İsrali qadınlar məhvələdir. Və onu göstərir ki, qadının cəmiyyətdə yeri çox böyük. Olar ki, Allah subhanətə hələ Mömin qadınları başqalarından kafir qadınlardan çəkib. Onları, məsələn, müəyyən əhkəmlər sərgilir. Onlardan bir hicabdır. Lakin buna baxmayaraq, görürsən ki, təmiyyətdə görürsən, xarici qüvvələrin vasitəsilə, şeytanı qüvvələrin vasitəsilə, cürbə-cür hicab barədə şübhələr yayırlar. Gör ki, hicab qadın haqların pozmalıdır, haqların. Gör ki, hicab cinsə hasanlıqdır, əziyyətdir bu. Və ya bu əra hansısa müllətin adətidir, ərəblərin adətidir. Və ya qazmın şəxsiyyətin aşağı salmaqdır. Və ya vəzlə deyir ki, bu İslam belədir və bu xətadır. Gör ki, bundan qala belə şey yox idi. Və s. və s. Züb-əzür qüvvələr və ona uymuş şəxslər Şükürlər yer edirlər. Və biz deyilik ki, hicab heç də bu şübhələr kimi deyil. Necə o şükürləşənlər kimi. Elhamdülillə, şəriətimiz özü əmirliyikə hasanlaşdıraq. Şəriət özü əmirliyikə bizi hasanlaşdıraq. Və həmən əmr etdiyi şəriət qadını hicab deyil. Və şəriətdə ciddiyyat yoxdur. O, olmaz Allah-ı sufanatələ, əgər Qadın üçün bu əziyyət isə, əziyyəti əmr etsin və bir tərəfdən də deyil ki, çünki hasanlaşdır. Bu ziyyət olamayız. Və həlçinin, qardaşlar, bu ərəblərin də adəti deyil. Çünki İslami hicab ərəblərin adətində yox idi. Və həlçinin əksinə onun şəxsiyyətini aşağı sanmaq yox, onun şəxsiyyətini qaldırmaqdır. Yəni hicab qadına hörməkdir. Sadəcə, biz bu bir az komnizm baciriklər rəjimində, indi də Allah məlumdur, hansı şeytani rəjimdəyik, məsələn, Fransanın, yoxsa Amerikanın və s. Yəni, o əsaslardan uzaklaşmışıq. Qadınımızdan çıxarılma lazımdır ki, qadının, hicab qadının namısı idi, iffəti idi. Şəhətli qadınlar hicablı idilər. Və həmçin, ki, bu, bu cür hicabı İslam deyir xeydədir. İslamdan qabağda olan dinlər hicabə əmr edib. Məsələn, İnci, Təvra, Kifahədə orada cümlələr var o kitablarda ki, hicabə əmr edir. Örtünməyə əmr edir. Və əksinə, baxanda qadına hüquq, qadına hörmək, şəxsiyyətin yüksəzmək və s. İslam verib o dinlərin içində də. Baxmayaraq, xristiyanlar, yahudilər hicabı da da bir hicab, lakin münasibət ümumiyyətlə qabına İslamlıq üçün heç kimi dində münasibət yoxdur gözəl. Lakin buna baxmayaraq İslam hədəfdədir. Əgər danışırsan, başqalarından odanır. Lakin, yox, başqalarından olmaz. Çünki hədəf İslamdır. Onun görə, məhsələ, misalim Allah, qədəşdər, Hidraban ən birinci şəciyyəti öyrənəyik. Biz bir iki kifayət rəy eləmə Quranda. Allah Subhanahu hesaba əmr eləyir. Qadınlara. Və hədislərdən də biri budur ki, hicab, rəyət elmə Allah və Rəsuluna taqlı olmaqdır. Bir taətinin tamamlığıdır. Çünki hicab qadında böyük yer alır. Xəsan bayra çanda. Amma həmlənin qabında. Ən böyük əlamətdir. Tabi ki, əgər bu böyük avaməti götürsəyə, nə oldu da Həcələ böyük edir, tutur, qardaşlar, xüsusən qadrın həyatında, insanlarla münasibətdə. Deməli, hicamın fəzilətlərinə Allah və Rasuluna tabi olmaqdır. Və Allah Rasuluna tabi olmaq bizə vacibdir. Hətta başqa fikirlər gəlsə də Allah və Rasuluna əgər əmirliyibsə, bizim başqa rəyini olmamalıdır. Ayıq məndə belədir. Allah sualtırıq buyurur: "Və mənən li mü'minin və la mü'minetin izə qadəllahu izə qadəllahu və rasuluhu və rasuluhu əmran an yekun lehumul khiyara. Khiyara min əmrihim və men ya'sıllahu və rasuluhu faqadəllə və la faqadəllə və Allah s.ə. əmr eləyib hitabı qadınlara. Kəməli, rayiyyət eləmək Allaha itaətdəndir. Ona görə o qadın ki, nə qədər ki, hitab takır, o, Allaha, o, salam ki, yazılır ona. O, itaətdədir. Bilicinam bunu. Hətta ibadət eləməsəndə, namadlı olmasəndə. Nə, rayiyyət eləyirsən ki, Allah s.ə. itaəti görə, nəyə ki, görə yox? Sən o qeydiyi müddətdə hamısını sağlı qazarsan. Mələylər yadır. Çünki Hicab fəzdir. Allah s.ə.və e, Nur suresinin 31-ci ayə Əxsab 33-53 və əxsusən də 59 aydındır daha. Əxsab suresi və əxsab suresi. Həmçinə Allah s.ə.və bu ayələrdə buyur ki, Hicab qalının namusuna aiddir. Siz o də deyil, təxmiyyənlər namussuzdur. Yox, hələ başa düşməyək. Lakin, namussuz üçün böyür olamıyız. Namussuzda parır. Və onun yöredə əmin olun. Nedir ki, əhsəb əli Ki, əziyyət olmasın, hər iki tərəfə, hem kişilərə, hem qadınlara. Yəni, hicabıdan yen ki, qadın üçün, hər üçün kişilərin məsələsi var. Hətta Allah subhətə ələ necə? Şəhəm xüsbədə edib, Nur suresinin 60-cı ayəsində, yaşlı qadınlar da hitab cəbardiyir ki, o qadınlar ki, artıq acizdilər. Şəhəmətləri yoxdur da. Onlara şəriət, Qur'an icazı verib, baş açsınlar həddində. Lakin ahirda nə deyir? Allah səhəmələr həmən ayəs suredə, Nur suresi 60-cı ayəsində. Lakin, övr o, orasını daha xeyirlidir. Və təsəvvirlə, bu, əgər yaşlı qız, qadın üçün, əgər artıq aciz də bir şeydən, onun üçün xeyirlibsə, cavan biləcək. Və ayə göstərir ki, hətta yaşlı qazın üçün istəyərdir, hicab. Səvz olmasa da. Və xeyirdir. Necək ki, ayədə də və sonu ki, hicab iffətli qazı, iffətli inrəmcidir. Və xeyirlidir. Həmçinin qardaşlarının hicabının fəzilətlərindən hicab təmizliyidir, təmizliyi yaparır. Necə ki, Əhsab surəsi 53-cü ayda qeyd olunur. Çünki bu ayda vəsv olunur ki, hicab, hicabı taqmanın hükmətlərindən də biri qəlbin təmizliyi üçündür. Həm kişilərin üçün, həm kişilər üçün, qəlbləri çalamaq-qalmaq üçün, həm qadınlar üçün. Məmin kişi və qadınlar üçün. Çünki, aydındır ki, göz əgər görməsə, nəfk çəkməz. Nəfk çəkməz. Yəni, qəlb istəməz. Var ki, göz gördüyücə qəlb istəyir. Və bu da, yaxşı nəticələri yaparmır mənim. Yaxşı nəticələri yaparmır. Onun görə də, qəlb nə qədər görməsə, göz görməsə, Aramayı, o şəhvət aparan şeyləri, məsələləri o qədər qəlb rahat olar, təmiz olar fitnədən uzaq olar çünki hicabsızlıq doğrudan da gözlən qəlbi xəstələri üçün bir vaxtədir cinayə aparan və s. Əsab 32-ci azəq edilməndir Həmçinin, qardaşlar hicabın fəzilətlərindən həmçinin Hicab bir, qadını övsəndir eyblərin. Qadını eyblərin övsəndir. Çünki qadın, qadından həssafdır. Görürsən, bir yanı nəsib çatışmaması onanda utanır. İndi düzdür, deyib, akbiratçıza delirlər hər, hər şeyi. Amma hələ deyil, şəriyyət hər şeyi nəzər alır. Övsür. O eyblərin örtür Bərabərlik yalanır. Yoxsa, başlayırlar, qadın da əgər, müsabəqəyə başlasa çıxardır, ona saxlama olmayacaq. Görün, anı nəyə gətirib çıxardır, deyil. Şəhə pozulur, əsas pozulur. Hər şey, şey, cinsin öz yeri var. Bir şeyini gətirib üç, üç pahalı o pahalı yaşadır, olmaz. Onun yeri meşədir. O, ora orasın yaralı. Allah tüfaatə hər hətta, hər şəraitə, hər iqlimə öz, özün xüsus heyvan yaradır və özünə xas geyim yaradır. Qadın üçün ayrı geyimdir, kişi ayrı. Qadın geyim, kişinin geyimi e, geyə bilməz. Onun üçün qadağa olmadı, nəhy olmadı. Geyinə apuq poxu, tənsində kişi də qadın geyim geyilməz. Ha, məlumdur sənə cəmiyyətimizdə. Sonrası onlar da atılar yani. Hal məsələlərindən bir budur. E, Qovaylardan danışdıqlar. Durub hijabdan danışdıq. Nəyəsə. Yaxşı deməli, qədəşələr, hitab deməli, örtəndir. İbləri örtürür və s. Necə ki, Allah al al s.ə.v. Ərraf surəsi 26-cı aydı buyurur. V daha doğrusu, Ərraf surəsi 26-cı aydı. Ki, təqvə libasın, təqvə, qəlbi örtürür. Qəlbi örtüləcək, inşallah. Və həmçin, qədəşlər, hicab imanı əlamətidir. Qədəşələr, Təzilətlərinə, insan imanın, kamilliyin, qüvvətliyin hicabdan göstərir. Ola bilər, indi kimsə, xüsusən, xoq çox başa ailərdə belə yəndir, elə, bizdə bir dənə qonuşu var idi, hicab sahır namaz kılmur. O, bir-iki nəsərlə misal gətirmə, sən onunla yanaş. Rabbani sözə bağır, Rabbani tərbiyyə, sözə ondan gedir. Şəxslərdən gedirin. Hansən də rəşə hicabın fəzilətlərindən yoldaşlar. Hicab həyadır, həyânın rəmzidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər bir dinin əxlağı var, İslamın da əxlağı həyadır. Əbu Said də buyurur ki, həyə imandandır. Həyə və iman bir-birindən bağlıdır. Biri getsə, oluşu biri gedir. Biri getsə, o da də aparır özünə. Həmçinin təzilətlərindən, qardaşlar, icabın, hicab qeyrətdir, qeyrətə dəmcidir. Yox, mədəl qeyrət sizdə olursunlar, yox, acəq qeyrətliyə aparır, qeyrətliyin kəmilləşməsi üçün əmir olunur. Ona görə Peygamber Sələq, Ali bin Əbi Talib, Ali bin Əbi Talib, Omar bin Xəttaban qaynafası buyurur ki, Ali bin Əbi Talib, radiyallahu anh, radiyallahu anh, kimin qeyrətliyi yoxdur, onda xeyri yoxdur, onda heç bir xeyri yoxdur. Yəni, qeyrətsizdiyə yayılır. Cüzü bu icabın olmamaqla deyil. Ümumiyyətlə, şükürəsə cəmiyyətdə qabaqçı qeyrət yoxdur artık. Hətta cahillərdə. Həmçin, qardaşlar, bu icabın dəd-i fədilətləri idi. Həmçin, icabın faydaları da var. Hicabın faydaları da var. Faydalarından, məsələn, namusu qorumaq üçün Yəni, fitnən qabağını alır, məyyən qədər, fəsadın qabağını alır, ona aparır. Yəni, hizəb onu aparır. O da müədə öl, çaxtı, elə şücəməndir, müədə aşında, çaxtı qısarır, çıxıda olmayacaq. O da ki, ona aparır. Həniçə, qəlbi təmiz, rahatlaşır, qəlbi təmiz olur. Qəlbi harama aparmağa mani olur. Həniçə, faydalandan əxlaqı aparır, gözəl əxlaqa həyaya, qeyrətə və s. Həmçü fəylələrindən qadını şərəfləndirir, qadını yeri qiymətləndirir. Çünki e, basinin, çünki qəlbinə qədər təmiz olsa, basinə qədər təmiz olsa, zahirə verə təmizdir. Həyat iffətli olmaq, namuslu olmaq qadının tacıdır. Həmsələ faydalandan, yardaşlar, əziz şeytani fikirli olanlara qaban almaqdır. Olan fikirlərindən, o tür baxışlardan, qorunmaqla, çünki bəzi qəlbi xəstə olanlara fərb yoxdur kişilər, fərb yoxdur, yoxdur, yoxdur, yoxdur, qadınlar da. Görsən ki, qəlbi pis fikirlərə aparır, şeytani fikirlərə. Hicab məyyən qədər Onlar səbəli qabağını alır bunu. Və həmçinin, qardaşlar, nəsə, pis fikirlə qadını qarşı şəhkçi şef, qabağını almağa qarşıq. Həmçinin, icabın <coughs> faydalanından qardaşlar, həyə açın, böyür oluq. Həyə açın. Həyə və həyət sözündəndir. Həyət. Həyə, həyət sözündəndir. Yəni, həyə yoxsa, həyət yoxdur, ölümdür. Və həmçinin, qardaşlar, icabı icab icab faydalanan, qardaşlar, qadını, namahəl mənə çox qarışmaq mani olur. O, bu da böyür olanı, cəniyyətin salamat olmaq üçün, sağlam olmaq üçün. Və həmçinin, zinanın qabağını almağa farır, fahiş bir işlərin qabağını almağa Və həmçinin, qeyrətliyək varır. Qeyrətliyək varır, qədəşdir. Və bilmək lazımdır ki, həmçinin biz hicabın fəzilətindən və faydalanından qeyd edəndə həmçinin qeyd etməliyik ki, hicabsızlıq da nə böyük günahdır. Ən birinci, o qadın ki, hicab çaxmı Allah və Rasulullah asıdır. Ası sayılır. Böyük günah sahibi sayılır və lənətə dülkar olmağa daha yakındır. Allah'ın rəhmətindən uzaq olmağa daha yakındır. Və həmçinin hicafsızlığı cəhəndə məhəni çəhətləndəndir. Cəhəndə məhəni çəhətləndəndir. O kadın ki, cəhəndəti kazanmazdır, kazanan yollarından bile o çaldır. Hicaf cəhəndə tapınan yoldur. Və qiyamət günə həmçinin hicafsızlığı nedir? Qiyamət günə zülməttir. Hancı bir nuri etkiyazına olca o gün. Ve nifak ızaq Ve iblisin sünnetidir, yoludur. Hizapsızdır. İblisin qaydasıdır. Tələbidir, isteğidir. İçə verir, Allah sülhələtə buyurur. Ya bəni la lə yəftinənəkum, lə yəftinənəkumus şeytən, kemə əhracəəbəvəykum, Minan jannati yanzi'u anhu malabatahu li yuriya huma sau'atuhuma. Al-aya. Ara surati 27 A'raf. Şəris Allah Subhanahu baydı bildirir ki, İblis sizi insan adam bize bizə nə şeydir Allah Subhanahu ba İblis sizi çaşdırmasın ha, necə ki Ataozu çaşdırdı, yəni adamı həvvanı. Oların paltarlarını çıxartdı. Masalların çıxatdır. Hətçik görsünlər birbirlərin. Küçürəsən, onun görə hecapsızlıq şeytan yoludur. İblisin yolu. İblisin istəyir. Küçürəsən, İblisin dəvətidir. Və həmçinin hecapsızlıq, əraçlar, səsətlərindən həmçinin şərq qatılardan birinin açılmağıdır. Və tarix də bunu göstərir. Nə qədər bu aparır, nəyə aparır, nə zərərlər verir? dünya nə ki, ahirət üçün, dünyasının həmçinin. O xüsusən də əgər kişilərlə bir biriyyədə qarışmasın, nəyə aparır? Və həmçinin qadınların öz zərərləndi da, icdafsızı nəyə aparır? Başlayırlar gözəllikdə yarışmağa, bu gətirir fəsadı çıxardır israfa, salamına zərər vurma, malın hədər yerə gelməsi, əxvaqə təsirləyir, qadını qiymətini aşağı salır, qadın baş, başlanır hansısa bir-bir şey kimi satılmağa, alınmağa və bu onu gətirir çıxardır ki, ailə ailə bağlılıqları zəyifləyir, ailə əlaqələri zəyifləyir. Və də nəyə gətirir çıxardır? Boşanmaqlara. Boşanmaqlara gətirir çıxardır. Qanun hakları tapdalanır. Xəstəliklərdən xoçalır. Dini rahatlıq təşı, xüsusən də gözlən keçinədir. Və belə halda təbii ki, Allah Subhanahu, da gəlsə təcridlənmə. O, bəzi məsələlər toxunduq biz bu gün. Qardaşlar, zəbun fəzilətləri və hijabın faydaları nəyi aparır? Düz budmə deyil ki, Biz absurda, belə pişkündədirlər, belə bir təhkib edirik, yox. Lakin, taxsın, taxsınlar. Taxma lazımdır. Qazınçın lazımdır, müsəlman qazınsın. Kafirə lazımdır. Sən kafir döyürsən, qazın müsəlmansan, keçəm mən müsəlmana. Ona görə, tabi, səhəkətləyik ki, burada, və heç də <coughs> gerdə qalmaq deyil, qaranlıq həyat deyil. Əfşinə, Əfşinə, Qalbına hörbətdir. Allah s.ə.q. bizə işin faydalarını etsin və bizi dində tabir etsin və xalqımıza idarə etsin Allah s.ə.q. ölkəmcənin üçün müsəlman üçün xətadan beladan Allah s.ə.q. məsliməzi atılmanı kəmək olsun Allah s.ə.q. yaqaq müsəlmanları kəmək ol əqgul həzə və əstəxvürəlləh və ləkum və lisə muslimin kullə zəmdə əstəxvürə inə həzə və əqfür